На тому і скінчився бенкет пана Корецького. Через день у Корсені лишилася тільки невелика залога. Все ж польське військо, під приводом гетьманів, як обстоював Клиновський, пішло за Рось на південь. Тільки недалеко йому довелося ходити, бо під смілою на перевозі через Тясмин польський під'їзд побачив все козацьке військо і переляканий прибіг з тією звісткою до гетьманів. Тепер вже не було сумніву, що переднє польське військо під приводом Стефана Потоцького зрештою загинуло. Як грім вразила всіх звістка, що Хмельницький так близько і з такою великою силою, яка спромоглася вигубити чимале військо гетьманового сина.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 Ускочити Хмельницькому до рук, як необачно вскочив пан Стефан. Нам треба самим вибрати місце, здатне до бою, і на ньому стати. Нехай Хмельницький йде до нас. Тоді ми йому покажемо, як у нас з хлопами розправа. Та і ставати нам не тут, озвався полковник Лігановський, нам треба йти ближче до городів.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 Боляче закололо прісів в серці, коли вона побачила голку, бо та голка мала бути смертю її вроди. Молода жінка сіла, держачи голку в руці, не розуміючи сама, на що їй треба сісти, коли однаково можна виколети око і стоячи. Вона замислилась і полинула з гадками в минуле. Їй пригадалося, як малим ще дівчаткам вона заглядала в шаплик з водою, а з шаплика на неї дивилися веселі, блискучі карі оченята. Як уже дівчиною, набираючи щодня воду з росі, вона вбачала в рідці ті самі блискучі веселі, але вже більші і виразніші очі. І от тепер прийшов час, щоб те, в чому відбувалася вся її душа, знищити, вбити, а лишити на то місце огидну, чорну, скривавлену пляму. Прісся затрусилася всім тілом. Ні, не вб'ю живу душу. Рішила вона, і несподівано для самої себе, худко поспішаючись, почала різати голкою собі чоло і щоки. Кров залила Прісся все обличчя і побігла на одежу, а з одежі на підлогу. Біль доходив їй до серця, але вона не стогнала. В цьому проклятому замку її привчили вже до муки. Коли ранком другого дня до комори Навідався гайдук, він, глянувши на Прісю, жахнувся, передчуваючи собі кару від пана за недогляд. Скаже на собако, скрикнув він. Що ти наробила? Ти схотіла, щоб пан мені голови зняв. Пріся сиділа, замотана хусткою, мов скам'яніла, і не відповідала. Минув з того дня день і два і тиждень. А молоду жінку не кликали до пани, і вона, не відаючи про те, що польське військо вийшло з Корсіння, не розуміла, через що так сталося, і чи радіти їй з того, чи сумувати. Приголомшена нещастям, Ганна Цимбалюкова скільки день після того, як прісю забрали до замку, бігала шукати свою дочку, але у замок її не пускали вортові. Пани ж яких їй доводилося здибати біля замку, на її запитання про дочку тільки сміялися та глузували з її горя. До бійся, стара!» – казали вони. «Якщо твоя дочка вродлива, то буде жива. Ми ж чи шануємо жіночу вроду». Ті глумливі речі їх острим залізом виходили в серце старої. Побожна зроду вона, не вважаючи на те, тепер радо задушила б усякого поляка власними руками. Нещасно перечувала, що дочка їй терпить муку й наругу, і з нудьгою в серці ходила зранку і до пізньої ночі побіля замкової брами. На третій день польським панам, що ходили повз брами, надокучило її голосіння, один з них почав гримати на вартових, доки вона тут ходитиме? Ви бачите, що вона нікому спокою не дає. Чого ж чекаєте? Попарте її добре батагами, щоб одчепилася. Вартовим не треба було довго наказувати. Вони вхопили нещасно під руки, затягли в окоп біля замку і там скривали їй спину батогами. Ганна була козацького роду і ніколи за своє життя не знала бійки. Через це гневне знущання трохи не зробило її божевільною. Не почуваючи себе відобрази і горя, вона ледве дійшла до своєї хати і впала на ліжко непритомна. Тепер треба вернутися до старого цимболюка. Привізши сина до Черкас, він застав, що реєстрові козаки з Барбашем та Ілляшем вже зовсім облагодилися до походу. Опріч реєстрових козаків, у Черкасах стояло ще кілька тисяч польського війська, і на лихо Цимбалюка та військо саме дістало наказ виходити з Корсуня і приєднатися до війська гетьманового сина Стефана. Через те, що ніякого обозу поляків не було, полковник їхній почав збирати всі вози, кони і волів черкастів.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 Ще дух ще обурений, вийшов він від полковника і, попрощавшись з сином, взяв в руку свій батіг та й пішов до Корсуня пішки. Через це і сталося, що він так довго був у дорозі і повернувся вже після того, як прісів взято було до замку. Овійшовши в Корсунь, цимбалюк здивувався, бо по дворах і вулицях він тільки і бачив польських жовнірів, уланів та драгунів, Козаків же та міщан не траплялося зовсім. Стривожений козак поспішав до свого дому, не передчуваючи що яке горе тут його чекало. Як тільки ввійшов він у свій двір, йому зразу стисло серце. Двір увесь був запаскуджений. І серед нього стояли чужі коні. Отчинивши ж двері своєї хати, цимбалюк просто скаменів. В його світлицях лежали, сиділи з люльками в зубах улани. Підлога в світлицях була забруджена, наче в свинарні. Мисники й шафи понівечені, стільці поламані. Ледве, здержуючи у собі обурення, цимбалюк спитав, «Де ж мої жінка й діти?» «Жінка там», – показав один лан на двері в малу світлицю. «Ну, а дітей там навряд чи отшукаєш». Перечуваючи лихо, Данило очинив двері, в дочину світлицю побачив Ганну на ліжку. Вона тепер була вже при пам'яті, але третій день лежала хвора. Побачивши чоловіка, вона скрикнула, хотіла підвестись, але не мала сили і залилася сльозами. «Ганну, Ганну», – питав цимбалюк, припавши до жінки, – «що тобі?» Уста й руки хворої були розпалені, як на вогні, а проте сама вона трусилася купропасниці. пропасниці.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 У цю добу з-під брами вийшов блясь, що був тут біля варти, і почувши про втікача, зараз повів його до коронного гетьмана. Разом з ним хотів війти під брамою цимбалюк, але хорун же рішуче спинив його. «Коли, козак? Ей, вартові, назад його!» Мені до коронного гетьмана обізвався цимбалюк. «Про що? Яка справа? Дочку шукає гусари в замок взяли!» Геть бій сам!» – скрикнув шляхтич. «Буде гетьман шукати твою дочку? Не бійся, як стане непотрібно, так випустять.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 А вирний сумний вернувся цимбалюк до хати, та й там застав нерадість. Знахарка сказала, що хвороба сталася ганні через ляхівські катування. Чи видужає вона, чи ні, то вже як Бог дасть. Виходячи, вона похвалилася зварити і принести якогось зілля, щоб напувати хвору. Та й з тими пішла. Сумно минула ніч, хвора в сні кидалася, марила і голосно верзла щось без пам'яті. Данило щоразу вставав до неї, не маючи змогу заснути, аж ранком хвора наче заснула спокійніше, проте Данило вже не міг спати і, вбравшись, пішов знову до замку з надією доступитись таки до коронного гетьмана. Біля замку він застав метушню. Під брамою щоразу сновигали шляхти виїздили вершники, і всі кудись поспішали, а через кілька хвилин по всьому Корсуні засурмили в сурми, щоб військо олаштувалося до походу. На всі прохання Цимболюка пустити його до замку, вортові відмовляли, що заборонено, шляхтачі, почувши вчора тутікача про зраду реєстрових козаків, під жовтими водами поглядали на нього непевними очима. А скоро до замку почало збиратися польське військо, і Цимболюка прогнали геть з Майдану. «Доведеться шаблою добувати дочку»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 Справді, чимало покривджених та осоромлених дівчат через кілька годин було випущено, але Пріся не вернулася. Цимбалюк і після виїзду Потоцького щодня ходив до замкової брами, але всі його домагання були даремні, в замок його не впускали. Анні щодня гіршило, вона вже не хотіла їсти, і дуже рідко, коли приходила до пам'яті, лишати її в хаті саму навіть на недовгий час було неможливо, і Данило, сумуючи – сидів коло своєї дружини. Так минуло скільки день, а тим часом несподівано Потоцький знову вернувся до Корсуня і зразу ж поїхав з Колиновським оглядати місцевість на околицях Корсуня. Недалеко від міста в бік Стебліва, а від Росі на північ простяглися височенькі гори, і на тих горах ще з давніших часів були покопані шанці. Місцевість ця, здалася Гетьманові,